A digitális világ érdekes Tavaly évvégén úgy jártam a karácsonyi ünnepekkor, hogy néhány ajándékot megrendeltem a weben keresztül, és volt olyan csomag, amit márciusban kaptam meg. Jó, sokáig vártam, le is mondtam egyébként arról a csomagról, de aztán szépen lassan megérkezett. Te is Hajni, így jártál? Uh, nem, én, én, én nagyon kellemes emlékeim vannak az internetes rendelésről. Tehát ők hívtak föl, hogy megkapták a rendelést, de visszakérdeztek valamire, de valószínűleg én, én a visszakérdezést a spermapába kaptam, és azt ők gondolták, És gondolkodtak én fejemmel, hogyha ha feladtam egy rendelést december 20-a körül, és nem válaszolok le vissza, akkor valószínűleg nem fogom megkapni. És az én érdekemben fölhívott a telefonon, hogy ö, ö, erősítse meg a rendelésemet, mert a visszakérdésre nem válaszoltam. Milyen kivételes uh -huh. példák is vannak, mert hajnak, ha szerintem a kisebbséghez tartozik. Pintér roberték az Enetnél ugyanis felmérték a karácsonyi csomagküldő lehetőségeket, hogy milyen eredményességgel értek célba a csomagok, és hát azért nem volt annyira rózsás az eredmény, hogyha az eredményekre én emlé jól emlékszem. Hát én hogyha egy hónapban kéne a lényeget kiemelni, hogy 2016-ról 17 re 900 ezer embernek késett a csomag. Átlagosan 5 napot, addig 2017-18-ra 800 ezer embernek késett, és átlagosan 4 napot. Viszont emögött teljesen másképp van. Tehát, még az előző évben, tehát 16-17-re tele volt vele gyakorlatilag az internet, egy katasztrofa, katasztrófa, és rengeteget beszéltek róla, és nagyon sokan, addig, miközben ugyanez a jelenség volt megfigyelhető a végeredménye, aközben nem beszéltek róla az emberek, hanem sokkal inkább arról beszéltek, hogy hogyan készülnek majd a cégek arra, hogy ezt elkerüljék. Tehát valahol az emberek beáraszták ezt, vagy elfogadták ezt, az, hogyha rendelsz karácsony előtt, előfordulhat, hogy később fogod megkapni. Tehát ne erre bele az ír amikor a, úgymond a falába fa akarod rakni az ajándékot, vagy, vagy ahol úgymond a Jézuska hozza az ajándékokat, ott, ott kell egy b mindenféleképpen arra, hogy mi történik akkor, ha mégsem pottyan be a Azért is érdekes ez a téma nekünk, mert úgy tűnt az elmúlt években, és ez már a nyugati számokból is látszott, hogy a karácsonyi időszak az úgy valahogy jól megtolja ezt az egész elkereskedelem dolgot. Jó ez a kép, ami igen, az én fejemben kialakult? Igen, ez abszolút így van. Mi azt mértük, hogy kb. a 30-31%-a teljes éves forgalomnak ebben a 6-7-ben realizálódik, ami a Black Friday és a karácsony között eltelik. Ez gyakorlatilag kétszer egy kicsit több, mint egy fél hónap, ez egy nagyon intenzív időszak, leszámítva pár olyan dolgot, ami nem karácsony érzékeny, mert nem tudom, bizonyos dolgokat nem karácsonykor vásárolunk, de nagyon sokan ekkor csinálják meg a szerencségeket. Hát ha ez rosszul sikerül, akkor gyakorlatilag a profitjukat vesztették el az év végére. A tisz is az látszik egyébként, hogy a Black Friday az, mintha nálunk nem lenne olyan nagyon ö, sikeres dolog, tehát, mintha visszafejlődne a Black Friday, ez a fekete péntekes akciózás. Itt valószínűleg az történt, ezek lakossági adatok, Köszönöm. Uh... Mértünk Black Friday előtt után meg karácsony után, és azt láttuk, hogy kb. 3 millió ember mondta, azt, hogy nagyon szívesen vásárolna, és azt megnéztük, hogy mennyi értékben vásárolnak, hogy 120 milliárd forint jött ki. Most ehhez képest 1,7 millióan vásároltak az előző évben, az azt megelőző, meg 2,1 millió ember vásárolt, tehát csökkent ennek a, a, a mennyisége, és emögött alapvetően az van, hogy az emberek a kedvezménye mértékét, amit találtak, azt nem találták kielégítőnek, sőt, volt egy 700 kisebbség, aki nagyon voltak, azt mondták, hogy szerintük a korábbi árból adtak kedvezményt. Tehát, hogy ők már látták, mert egy ismerősen például azt mondta, hogy televíziót akar venni, fölment az oldalakra, és röhögött. Tehát mondta, hogy pont ugyanazok az árak vannak, kint, mint egy héttel, egy, egy hónap ezelőtt, csak a kedvezmény mértéke változott. hogy most, most egy pont egy mutatja, hogy egyébként az elkereskedelemnek a forgalma az az utóbbi években folyamatosan növekedett. Tehát most már egy viszonylag magas értéket ért el, hogyha jól látom a grafikon, 427. Milliárd forintról van szó? Így van ez az elektronikus kiskereskedelem, kis tehát ebben nincs benne a repülőjegy, a szolgáltatások biztosítása, a többi, Ez minden, amit kosaras értékesítésben webáruházak Magyarországon, tehát Magyarországon működő webáruházak, meg még a távol keleti, meg az amerikai, meg az egyéb webáruházak sincsenek benne. Tehát amit korábban boltban vagy áruházban vásároltunk meg személyesen. Így van, ez azt jelenti, hogy körülbelül minden 25. forintot egyébként az interneten költenek el az emberek, erről majd később mutatunk egy ábrát. Tehát ez 427 milliárd forint, és ez évente körülbelül egy olyan 22%-kal szokott növekedni, viszont 16-ról tehát 15-ről 16-ra, mert ugye lezárt éves mérlekkel hozzá, tehát mindig májusban tudjuk megmérni. Tehát most ezek 16-os adatok. Azt láttuk, hogy egy óriási nagy növekedés volt, tehát ez dinamikusan nőtt, több mint 30%-kal nőtt, ezen Magyarország benne volt a top 3-ban, amint a világon, ahol a legnagyobb mértékben nőtt ez a kereskedelem. És ami történt például a karácsonykor, hogy ma már a logisztika Magyarországon nem tud egyelőre lépést tartani ezzel a fejlődéssel, tehát a logisztikát kell egy kicsit húzni a szolgáltatásokat, ami azért nem egyszerű, mert gyakorlatilag fel kell a rendszer. És közben ebben olyan elemek vannak, futár, kocsi, egyébek, amiket nem egyszerű felskeresni és csak 6-7-re működtetni. Kicsit olyan, mint a turizmus, hogy akkor most nyáron arra 6-8 hétre a oda pincér, meg, meg minden. Itt meg erre a 6-7-re kellene futár. Tehát ha erre tud valaki jó megoldást találni, az biztos, hogy szik. Van még érdekes változás, mert egy másik kutatásokban láttam, hogy a bankártyás fizetés az valahogy mostanában ugrott meg olyan igazán nagy mértékben. Igen, itt két dolgot mérni. Egyrészt, hogy a kereskedőknek mérni a nyújtja egyáltalán a bankkártyás fizetést, tehát mennyien fogadják el, ugye ennek a mértéke az, az folyamatosan nő, e, és ugyanakkor pedig a kiszállítástól függően mennyien veszik igénybe. És ugye azt látjuk ezen a, a, az ábrán, ezt most a rádiónézőknek mondom, hogy a bankkártyás fizetés. a rádiónézők. Igen, copyright by, by Borek András. Tehát, hogy a, a bankkártyás fizetés interneten, hogy miközben a webáruházaknak az a nyújtja, közben közel fele igénybe veszi a vásárlóknak, tehát itt egy nagyobb igény van. Ez nem jelent, azt, hogy minden tranzakciónak a fele mondjuk bankkártyán történem meg, de jellemző, hogy nagyobb értéki dolgokat bankkártyán vásárolnak, vagy például egy tét hogy amikor készpénzben otthon kifizetem, akkor nagyon biztonságban vagyok, hiszen már átvettem a terméket, mert van egy úgynevezett egy, chargeback, hogyha én átveszem a terméket, és kifizettem bankkártyával, és nem tetszik, akkor meg azt mondom a bankomnak, hogy kérem vissza a pénzt, mert nem történt meg rendesen a, a kiszállítás, akkor visszakapom, de a készpénzben fizettem, és már elment a futár, akkor lehet reklamálni, hogy fél volt a laptop helyett a, a dobozban, senki nem fogja nekem elhinni, és akkor elveszettem a pénzemet. K Ugyeves dolog egyébként az ábra jobb oldalán látható volt még egy érdekesség. Ugye tíz évvel ezelőtt mi a műsorban beszéltünk arról, hogy az akkori tinédzserek már így lefitmálva beszéltek az e-mailről, és ehhez képest a hírlevél küldés az még mindig egy nagyon jó dolog az elkereskedelemben, tehát e-mailben küldik ki az ajánlatokat meg a, egyáltalán a, a kommunikáció is e-mailben zajlik, ugye a vásárlókkal? Így és mondja, 65%? 65% a, a webáruházaknak szokott uh, hírlevelet kiküldeni. Alapvetően nem mögött az van, hogy egy nagyon hatékony eszközről van szó, szinte ingyenes, munkát kell belerakni, és uh, hát ugye úgyis a, a vásárlókkal e-mailen megy a kommunikáció, ugye megrendelés, visszaigazolás uh, egyebek. tehát emiatt igazán megvan egy e-mailes kontakt. A tínédzserek nem nagyon szoktak vásárolni, uh, mert nincs szabadon elköltető jövedelmi vagy nem ilyen mértékben, tehát én azt gondolom, hogy ez egy tök jó működő eszköz, és nagyon jól egyedíthető. Tehát tudunk olyat csinálni, hogy, hogy mondjuk vannak vebár hogy 60-70 típusú e-mailt küldenek ki, tehát egy e-mail e kampányban, attól függően, hogy célcsoport micsoda, más-más dolgokat emelnek ki, tehát lehet, nagyon, lehet, nagyon könnyen lehet egyedíteni ezeket az üzeneteket, tehát ezt, ezt használják. Van még egy érdekes adat, ami szerintem jól jellemzi a mostani helyzetet, még pedig az, hogy milyen módon aránylik egymáshoz az online meg az offline világ a kiskereskedelemben. Tehát, hogy a teljes elköltött pénzünkhöz képest mennyi az, amit online módon költünk el. Az előbb már mondtál egy erre utaló adatot. Igen, ugye 427 milliárd forint, amit elköltöttek 2016-ban, ugye ez az a teljes lezárt év, ami pénzügyileg már lezárt tehát mérleg mérlegadatok vannak róla. Ez a hazai kiskereskedemi forgalomnak, amit a KSH annak az, az több ezer milliárd forint egyébként, az 5%-a, tehát ezt az 5%-ot érdemes megjegyezni, vagy mondhatjuk, hogy minden 20. forintot már online költünk el, 25-öt mondtam elnézést, mert korábban az volt, de már most minden 20. forintot online költünk el. Vagyis, egy fejlődés. Ez egy fejlődés, így. igen, és az az amit itt a videóban lehet látni, és megint csak a rádió néző kedvére, hogy látjuk, hogy 2001 óta ez hogyan változott, meg hogy a 427 van a jobb felső sarkában az ajánl, meg a nulla körülbelül 2001-ben közel volt a nullához, egy nagyon gazdaságos növekedés látunk egy ilyen igen úgynevezett nekiindulás vagy take-off szakaszt. Tehát ez egészen egészen irrealisan gyorsan. Jó, de azért ez nem lesz a végtelenségig ez a növekedés, tehát azért befogálni gondolom, egy arány. Tehát az, az offline kereskedelem az nem fog eltűnni teljesen. Mondjuk 20 év múlva se, vagy 30 év múlva sem. Hát 20-30 évben nézel, nem szoktunk általában előrejelzéseket tenni nagyon messze van, de az biztos, hogy ez az arány ez nőni fog. Egyébként az a legfejlettebb országokban kapaszágja már 20%-ot, de mondjuk ez az ez 5 -10 százalék környékén van, ez teljesen normális. Vagyis van mi behozni? Van, és szegmensenként eltérő, tehát mondjuk egy fehér árónál, hogy ezek a műszaki termékek, vagy, a, vagy egyéb műszaki termékenél szórakoztató játék, stb. ott magasabb, vagy könyveknél, de Magyarországon még sehol nem el az 50 ot tehát még nem fordult át, de vannak olyan területek, mondjuk drogéria, ami egy 2 környékén van, tehát különbség van a különböző szegmensek között ebben. Hát érdekesek ezek a fejlemények, és erre a témára szerintem egy év múlva fogunk visszatérni, de veled majd valami más témával korábban. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyit akkor a karácsonynól. Victor, még van o... Én a Black Friday-hez mindenképpen álmosjelném azt a kis geget, hogy nem sokkal utána jött ki egy nagyon élelmes marketing kampány. Tehát a következőt láttad egy repülőgép, zuhanó árak, ez volt kihívva, és Black Friday, ez volt alá. Tehát Black Friday, zuhanó árak és egy repülőgép. Azt hiszem, itt már még lefele is tartott, de ettől et, annyira kedvelt kaptam repülő venni, <laughs> hogy, hogy semennyire. Viszont. A, még egy még egy az, az e-mail címlisták. Ugye ez, ez egyértelműen a marketing legértékesebb eszköztára, azoknak az e-mail címlistája, akik tőled valaha vásárolt már. És erre épül a, ugye a, a hírlevél listát. Kop, én szerintem egyáltalán levesülendő csak, mert régi, hanem az egyik leghatékonyabb marketingeszköz ma is, ezt gondolom. Köszönöm szépen. Nekem, nekem még van ehhez egy kiegészítésem. De? Volt egy nevesztő élményem a héten, hogy betelte az e-mail fiokom, a google e-mail fiokom, és ö, igen, annyira, hogy Betelik nemtam hány gigabyte, meg hány ezer levél, már van. Nem, és, és nem akartam törölni belőle, elkezdtem törölni, de nem uh, jutottam oda, mindig találtam egy-egy olyan uh, levelet, amit, amit, uh, ami miatt azt a kupacot nem tudtam eltörölni. Az a lényeg, hogy területet kellett vásárolnom a, a Google-tól, és rákattintottam arra a, a lehetőségre, hogy 690 forintért egy, megnövelik, és készítettem elő a kártyámat, hogy be fogom írni az adataimat, hogy kártyával fizessem. És abban a pillanatban, ahogy rákattintottam, már meg is hozza a tártörletbevítést, tehát a Google tárolta az én korábban megadott adataimat, és rögtön remette a kártyámról a pénzt. Működik. Működik, de hogy a Google tud róla mindent, ezt idáig is tudta, de ilyen durván találkozni vele, hogy a, a zsebemben ott van a Google keze, ezt még nem élesztem. Van egy olyan hogy lesznek még ilyen felismeréseink, de ezekre majd vissza fogunk térni.